Elizabeth Kolbertová šesté vymírání, kapitola 6 moře kolem nás, patela Saerulea. Aragonský hrad je malý ostrůvek, který vystupuje z Tyrhenského moře jako věž. Leží necelých 30 kilometrů západně od Neapole a dá se na něj dojít z většího ostrova Ichia po dlouhém úzkém kamenném mostě. Na konci mostu je stánek, kde za 10 euro koupíte vstupenku, která vám umožní vyšplhat, nebo ještě lépe svést se výtahem nahoru na mohutný hrad, který dal ostrovu jméno. V místnostech hradu jsou vystaveny středověké mučící nástroje, ale je tam i luxusní hotel a kavárna pod širým nebem. Zaletních večerů je kavárna příjemným místem, kde můžete popíjet kampáry a přemýšlet o hrůzách minulosti. Tak jako mnoho jiných malých míst je i Aragonský hrad produktem ohromných sil, v tomto případě severního kontinentálního driftu Afriky, který každý rok posunuje Tripolis asi o 3 cm blíže k Římu. Africká deska se složitými pohyby tlačí pod euroazijskou, jako by se plát železa sunul do hutnické pece. Tento proces občas provázejí prudké vulkanické erupce. Jeden takový výbuch v roce 1302 donutil celou populaci Iči hledat útočiště na Aragonském hradě. Mnohem pravidelněji se uvolňují proudy plynu, který probublává ze sopečných jícnů na dně moře. Tento plyn je náhodou téměř ze 100% oxid uhličitý. Oxid uhličitý má mnoho zajímavých vlastností, z nichž jedna je skutečnost, že rozpouští ve vodě a tvoří kyselinu. Přijel jsem na Išiu na konci ledna, zvláště proto, abych si zaplavala v jedné bublinkové zátoce. Dva mořští biologové, Jason Hall Spencer a Maria Kristina Christ Bujová, mi slíbili, že pokud se nenaplní předpověď a nepřijde bouře provázená liákem, ukážou mi podmořské sopky. Je si chraví šedivý den a my nastupujeme do rybářské lodi, proměněné na výzkumné plavidlo. Objedeme Aragonský hrad a kotvíme asi 15 metrů od jeho skalních útesů. Z lodi nemohu sopečné ventily vidět, ale mohu pozorovat jejich příznaky. Základnu ostrova obtáčí bělostný pruch vylejšů stvolnatých s výjimkou míst nad sopkami, kde vylejši nejsou. Vylejsi jsou dosti tvrdí, poznamenal ho Spencer. Je to Brit se špinavě blonětými vlasy, které trčí do nepředvídatelných směrů. Obléká si potápěčský neopren jakousi kombinézu, která chrání svého nositele před ten a v níž vypadá, jako by se chystal na cestu do vesmíru. Bujová je italka s rudohnědými vlasy, které jí padají na ramena svléká si koupací úbor a jedním zkušeným pohybem si obléká svou potápičskou kombinézu. Snažím se ji napodobit s oblekem, který jsem si pro tuto příležitost vypůjčila. Je mi, jak zjišťuji, když s námahou zapínám zip asi o půl čísla menší. Všichni si nasazujeme potápičské masky a ploutve a skáčeme do vody. Voda je studená, Hall Spencer má s sebou nůž. Ve skále vyšťourává nějaké mořské ježovky a dávám je. Jejich ostny jsou ingoustově červené. černé. Plavíme podél jižního pobřeží ostrova k sopečným průduchům. Hall Spencer a Bujová dělají přestávky, aby sbírali vzorky korály plže, Chaluhy a mušle, které dávají do síťových vaků, je štáhnou za sebou ve vodě. Když jsme se dostali blíže, uviděla jsem bubliny stoupající od dna, které vypadaly jako kuličky rtuti. Pod námi se vlnily parosty chaluch, které měly zvláštní svěže zelenou barvu. Později jsem se dozvěděla, že je to proto, že drobné organismy, které je obvykle pokrývají, a dlumí jejich barvu zde chybí. Čím blíže jsme se dostávali k sopečným průduchům, tím méně se dalo něco sbírat. Zmizely mořské ježovky, ale i mušle a vylejší. Bojová našla nějaké nešťastné kuželnatky přilepené na skálu. Jejich schránky byly stenčeny téměř k průhlednosti. Kolem nás se vznášely roje medus jen o odstín světlejší než moře. Dejte pozor, varoval mě Hall Spencer Jsou žáhavé. Od začátku průmyslové revoluce spálilo lidstvo takové množství fosilních paliv, uhlí, ropy a zemního plynu, že tím dodalo do atmosféry asi 36, 365 miliard tun uhlíků odlesňování přispělo dalšími 180 miliardami tun. Každým rokem vypustíme dalších 9 miliard tun a toto množství se každoročně zvyšuje až o 6%. V důsledku toho všeho je dnešní koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře něco přes 400 částic na milion vyšší, než bylo za posledních 800 tisíc let, a zcela pravděpodobně i vyšší, než byla kdykoliv za posledních několik milionů let. Jestliže budou současné trendy pokračovat, koncentrace CO2 do roku 2050 stoupnou na 500 částic na milion a oproti předindustriální éře se tak zhruba zdvojnásobí. Očekává se, že toto zvýšení povede k růstu průměrné globální teploty o 2 až 4 C, což zase spustí různé události, které změní podobu dnešního světa. Zmizí poslední zbývající ledovce, budou zaplaveny nízkopložené ostrovy a pobřežní města a dostaje arktická ledová pokrývka, ale to je jen polovina celého příběhu. Oceány pokrývají 70% zemského povrchu a všude, kde se stýkají voda a vzduch, dochází k výměně. Plyny z atmosféry absorbuje oceán a plyny rozpuštěné v oceánu se uvolňují do atmosféry. Když jsou v rovnováze, rozpouští se zhruba stejné množství, jako je uvolněno. Když ale měníme složení atmosféry, jak se to děje, výměna se stává nevyváženou. Ze vzduchu do vody vstupuje více oxidu uhličitého, než se v opačném směru vrací zpět. Tímto způsobem lidé neustále dodávají do moří CO2 a to větší množství než z sobky, ale z hora a v globálním měřítku jen za tento rok oceány absorbují 2,5 miliardy tun uhlíku a dá se očekávat, že příští rok to bude stejné množství. Každý američan tak prakticky napumpuje do moře každý den 4 kg uhlíku. V důsledku tohoto mimořádného přísunu CO2 se pH povrchových vod oceánů už snížilo z průměrných 8,2 na os, asi 8,1%. Podobně jako Richterová stupnice je i škála pH logaritmická, takže i tak malý numerický rozdíl představuje obrovskou změnu reálného světa. Pokles o 0,1 znamená, že oceány jsou nyní o 30% kyselější než byly v roce 1800. Pokud budou lidé i nadále spalovat fosilní paliva, Oceány budou dále absorbovat oxid uhličitý a budou stále kyselější. Podle scénáře emisí, známého jako provoz nepřerušen, se pH povrch oceánu sníží do poloviny tohoto století na 8,0%. A do konce století klesne až na 7,8. V tomto bodě budou oceány o 150% kyselější, než byly na začátku průmyslové revoluce. Díky proudění CO2 poskytují vody kolem Aragonského hradu téměř dokonalý obraz toho, co čeká oceány obecně. To je důvod, proč jsem v lednu pádlovala kolem ostrova, postupně stále více prokřehlá chladem. Zde je možné plavat a dokonce, myslím si, v okamžicích paniky se i utopit, ještě dnes v mořích zítřka. Když jsme se vrátili zpět do přístavu v ischy, zvedl se vítr. Paluba je pokrytá z mětí prázdných vzduchových nádrží, okapávajících potápičských obleků a beden naplněnými vzorky. Jakmile jsme je vyložili, museli jsme je úzkými uličkami vyvléct si nahoru k místní mořské biologické stanici, která stojí na strmém útesu a zhlíží na moře. Stanici v 19. století založil německý přírodovědec Anton Dorn. Všimla jsem si, že na zdi ve vstupní hale vysí kopie dopisu který v roce 1874 poslal Dornových Charles Darwin. Darwin v něm vyjadřuje své obavy, protože od společného přítele slyšel, že Dorn je přepracován. Když jsme živočichy, kterého Spencer a Bujová nazbírali kolem Aragonského hradu, umístili do nádrží v laboratoři v suterénu, vypadali netečně, a pro mé neškolené oči dokonce jako mrtví, ale po chvíli už vrtí svými chapadly a hledají potravu. Je to hvězdice nemající rameno a hrouda poněkud členité tě vypadajících korálů. A nějaké mořské ježovky, které se pohybují po nádrži na tuctech nitkových panožek. Každá panoška je ovládána hydraulicky, roztahuje a zkracuje se v reakci na vodní tlak. Je zde také 15-centimetrová mořská okurka, sumíš, která má naštěstí vzhled krvavého párku nebo ještě hůře připomíná lejno. V chledné laboratoři jsou destruktivní účinky. Vulkanických plynů jasně patrné. Osilinus turbinatus je ve středozemním moři běžný plš, na jehož ulitě se střídají černé a bílé skvrny, již jsou uspořádány na obrazce podobajícímu se kresbě na hodí kůži. Osilinus turbinatus v laboratorní nádrži žádný vzorec na ulitě nemá. Zbrázděná vnější vrstva ulity byla rozleptána a plš ukazoval jen celobílou spodní vrstvu. Příripka patela caerulea má tvar čínského slamáku. Několik našich zástupců druhu patela Cairula však mělo na ulitách hluboké praskliny, skrze něž prosvítala voskově zbarvená těla jejich vlastníků. Vypadaly, jako by byly namočeně v kyselině, což vlastně byly. Protože je to velmi důležité, my lidé vydáváme spoustu energie, abychom zjistili, že pH naší krve bude stabilní. Říká ho Spencer: Zvyšuje svůj hlas, aby byl slyšet přes zvuky takoucí vody. Ale někteří z těchto nižších organismů k tomu nemají potřebnou fyziologii, musí jen tolerovat to, co se odehrává vně a tak jsou tlačení za své možnosti. Později mi Hall Spencer nad Picou vypravil o svém prvním výletu k podmřským vulkánům. Bylo to v létě 2002, kdy vypracoval na italské výzkumné lodi nazvané Urani Urania. Jednoho horkého dne plula Urania kolem Ischie a posádka se rozhodla zakotovit a zaplavat si. Někteří další věci o vulkánech věděli a Hol Spencera vzali sebou, aby se na něj jen tak prolegaci podíval. Užívali si nové zkušenosti, plavat v bublinkách je tak trochu jako koupat se v šampaňském, ale kromě toho začal přemýšlet. V té době mořští biologové teprve začínali poznávat rizika, která představuje okyselení. Byly už provedeny určité zneklidňující výpočty a experimenty na živočiších chovaných v laboratořích. Hall Spencer napadlo, aby vulkanickou činnost využil k nové a mnohem ambicioznější studii. Ta měla zahrnovat nejen několik málo druhů chovaných v nádržích, ale tucty druhů žijících a rozmnožujících se ve svém přirozeném, chcete-li tedy přirozeně nepřirozeném, Postředí. Sobky u Aragonského hradu vytvářejí pH gradient. Na východním okraji ostrova jsou vody více méně nedotčeny. Tuto zónu se pokládat za středozemní moře přítomnosti. Ale čím více se blížíte sobkám, tím více se zvyšuje kyselost a snižuje pH. Mapa života podle tohoto gradientu, uvažoval Ho Spencer, bude představovat mapu toho, co čeká světové oceány. Bude to jako vstoupit do podmořského stroje času. Hall Spencerovi zabralo dva roky, než se mohl na Ischy vrátit. Ještě nesehnal finance na svůj projekt a tak jen obtížně někoho přesvědčoval, aby jej bral vážně. Nemohl si dovolit hotelový pokoj, a proto stano, stanoval na okrajích útesů. Ke sběru vzorků používal odhozené plastové lahve. Byla to tak trochu Robina Sonáda, řekl mi. Nakonec přesvědčil dostatečný počet lidí, včetně Bujové, že na tom, co se snaží, něco je. Jejich prvním úkolem bylo provést podrobný průzkum úrovní pH kolem ostrova. Pak zorganizovali jakýsi cenzus všeho živého v každé z různých zón pH. Podél pobřeží položili kovové rámy a zaregistrovali všechny škeble, vylejše a přílopky zachycené na skalách. Strávili rovněž mnoho hodin tím, že seděli pod vodou a počítali ryby, které pluli kolem. Ve vodách vzdálených od vulkánů našl ho Spenstra a jeho kolegové docela typický soubor středomořských druhů. Mezi nimi byly Agelas oroides, houba, která vypadá jako izolační pěna. Sarpa salpa, běžně konzumovaná ryba, která přiležitostně vyvolává halucinace. A Arbasia a mořská ježovka s jasně vhialovým zbarvením. V té oblasti žije také Amphioria rigida, narůžovělá chaluha ve tvaru klasu a Halimedatuna zelená chaluha, která roste v řadě propojených disků. Cenzus byl omezen na tvory natolik velké, aby byly vidět prostým okem. V této zóně neovlivněné vulkanickou činností bylo napočítáno 69 druhů živočichů a 51 druhů rostlin. Když ho Spenstr se svými kolegy položil své kvadranty blíže sopkám, seznam, který se stavili, vypadal zcela jinak. Balanus perforatus je šedivý sevý který se podobá miniaturnímu vulkánu. Hodně se vyskytuje v oblasti od západní Afriky po Vels. V zóně SpH78, která odpovídá mořím z nepříliš vzdálené budoucnosti, však balanus perforatus chybí. Jsem myslím 7,8. Mytilus galloprovin salis je modročervená slávka, která pochází ze středozemního moře a je natolik adaptabilní, že se v mnoha částech světa stala invazivním druhem. Ta zde rovněž chyběla. Našli se zde ani koralina Edongata a koralina oficianalis. Tuhé nečervenelé chaluhy. Zmizeli i rournatec a pomota keros trikueter z kemenek růžkovců Anelidae. Tři druhy korálů, několik druhů bržů a arka Noae. Návka Noemova. V zóně spH 7,8 oproti oblasti. Nezasažené vulkanickými plyny chyběla celkem 1 třetina druhů. Nejzastší bod zvratu, v němž se ekosystém začíná hroutit, se na náš štěstí nachází už kolem pH 7,8 a dá se očekávat, že k této hodnotě dospějeme do roku 2100 řekla mi Hall Spencer svým zdrženlivým bejtským způsobem. Je to poněkud znepokojivé. Od roku 2008, kdy vyšel Hall Spencerův první článek a podmořském vulkanickém systému došlo k explozi zájmu o acidifikaci oceánu a její důsledky. Jsou financovány mezinárodní výzkumné projekty z názvy jako Bioacid – Biological Impacts of Ocean Acidification a EPOCA – European Project on Ocean Acidification. A byly provedeny stovky, možná tisíce experimentů. Tyto experimenty se odehrávaly na palubách lodí, v laboratořích a v takzvaných mezokosmech, uzavřených enklávách, které umožňují modelovat a měnit podmínky po vzoru skutečných oceánů. Znovu a znovu se potvrzuje, jaká rizika představuje zestup hladiny CO2. I když se mnoha druhům bude o okysleném oceánu zřejmě dařit docela dobře, a dokonce mohou prosperovat s mnoha jinými, to bude jinak. Některé organismy, které už projevily svou zranitelnost, například ryby z podčeledi Amphipryonináe, známé z akvárií a pacifické ústřice, známé z talíře. Jiné jsou méně okouzlující nebo méně chutné, ale pro mořské ekosystémy ještě důležitější. Například Emiliania Hoxley je jednobuněčný fitoplankton ze skupiny uh, kokolita, forida, kokolitky, který se obaluje malými vápnitými destičkami. Ve zvětšení vypadá jako nějaký bláznivý řemeslný výrobek, fotbalový míč pokrytý knoflíky. V určitých obdobích roku je tak běžný, že zabarvuje velké oblasti moře mléčně bílou barvou a tvoří základ mnoha potravinových řetězců. Limasina Helisina je jeden z druhů kmenek křídlonožců pteropada, jimž se říká také mořští motýly vypadajících jako okřídlený plš. Žije a v Antarktidě a je důležitou složkou potravy pro mnoho mnohem větších živočichů, včetně celedů lososů a verlip. Ukázalo se, že oba tyto druhy jsou na okyselování vysoce citlivé. Při jednom experimentu v mezokosmu při zvýšených úrovních CO2 a Huxley úplně vyhnul. Ulf Ríbesbell je biolog a oceanograf v Geomar, Helmholtzově centru oceánského výzkumu v německém Kielu, který řídí několik důležitých studií a certifikace oceánů na pobřeží Norska, Finska a Špitsberků. Riebesel zjistil, že skupinou, již se v okyselené vodě daří nejlépe, je mikroskopický plankton, který je tak malý, méně než dva mikrometry v průměru, že tvoří svou vlastní potravinní síť. Na zrůstem počtu ten, tento pikoplankton, jak se nazývá, spotřebovává více živin a větší organismy trpí. Když se mne ptáte, co se stane v budoucnosti, tak si myslím, že máme e ty nejpádnější důkazy, že dojde k redukci biodiverzity, řekl mi Rebus Některé vysoce tolerantní organismy budou hojnější, ale celková diverzita se vytratí. K tomu došlo ve všech případech masového vymírání. Okyslování oceánů se někdy označuje za stejně zlé dvojče globálního teplování. Ironie je tu záměrná a do určité míry případná, ale opravdu jen do určité míry. Všechny masová vymírání z fosilních záznamů sice nevysvětlují žádný jednotlivý mechanismus, nicméně je lze poměrně splihlivě předvídat se změn v chemickém složení oceánu. Okyselení oceánů hrál svou roli při nejmenším ve dvou vymíráních z Velké pětky, na konci Permu a na konci Triasu, a zcela pravděpodobně bylo hlavním faktorem ještě i při třetím na konci křídy. Existují i přesvědčivé důkazy, že okyselování oceánů během vymírání známém jako Toarkovský zvrat k ním už došlo před 183 miliony lety v raném období Jury i podobné důkazy z konce Paleocénu před 55 miliony lety, kdy procházelo vážnou krizí několik forem mořského života. Ach, kyselování oceánu, řekl uh, Mizalesjevič v v dobově Rokly. To je velká ohávnost, k níž tu dochází. Proč je okyselování oceánů tak nebezpečné? Na tuto otázku se odpovídá obtížně, protože seznam důvodů je velmi dlouhý. V závislosti na tom, do jaké míry dokážou organismy regulovat svou vnitřní chemii, může acidifikace ovlivnit tak základní procesy, jako je metabolismus, aktivita enzymů nebo funkce proteinů. A protože se mění skladba mikrobiálních společenstev, mění se i dostupnost klíčových živných látek, jako je železo a dusík. Z podobných důvodů se mění i množství světla procházejícího vodou a poněkud jiných důvodů se mění šíření zvuku. Obecně lze říci, že kyselější moře budou hlučnější. Pravděpodobně se urychlí růst toxických řas, Kyselost ovlivní fotosyntézu mnoho růstných druhů bude mít ze zvýšených úrovní CO2 užitek a ta změní skladbu rozpouštěných kovů, v některých případech tak, že mohou být jedovaté. Z nepřeladného množství dopadů bude pravděpodobně nejvýznamnější ten, který se týká tvorů označovaných jako ka kalcifikátoři, ke skupině kalcifikátořů patří jakýkoliv organismus, který buduje ulitu, lastury nebo vnější kostru, a nebo v případě rostlin určitou vnitřní konstrukci z minerálního uhličitanu vápenatého. Mořští kalcifikátoři představují úžasně rozmanitou skupinu. Kalcifikátoři jsou ostnokošci, jako je Vězdice a Mořské ježovky, stejně jako mníkyši, například střenky a ústřice. Také je vylejší, kteří jsou korýši. Ke kalcifikátorům patří i mnoho druhů korálů, kteří budou věžovité stavby tvořící celé útesy i mnoho druhů chalup, které jsou na dotek tvrdé nebo křehké. Kalcifikátoři jsou rovněž korálními řasy malé organismy, které rostou v kloních, jež vypadají jako zamazané růžovou barvou. Kalcifikátoři jsou ramenonožci a také kokolitky, dírkonožci a mnoho druhů křídlonožců. A výčet by mohly ještě dlouho pokračovat. Odhaduje se, že během historie života se kalcifikace nezávisle vyvinula více než 20krát. A je zcela možné, že toto číslo bude podstatně vyšší. Z dětského pohledu vypadá klasifikace trochu jako stavařina a trochu jako alchymie. Aby vybudovali své ulity vnější konstrukci, konstruk vnější kostry nebo kalciové destičky, musí kalcifikátoři spojit ionty vápníku CA2 a ionty uhličitanu. CO3- 2 a vytvořit uhličitan vápenatý CaCO3. Při koncentracích, které nacházejí v běžné mořské vodě, se však nemohou vápníkové uhličitanové ionty slučovat. V místě kalcifikace musí proto organismy změnit chemické složení vody a prakticky ji tak vnutit svou vlastní chemii. Okyselování oceánů zvyšuje náklady kalcifikace v důsledku redukce počtu dostupných uhličitenových jontů, s nimiž lze začít. Rozšířme metaforu stavby a představme si, že se snažíme postavit dům a někdo nám neustále krade cihly. Čím kyselější je voda, tím větší energii vyžaduje dokončení nutných kroků. V určitém bodě se voda stává korozivní a pevný vápenec se začíná rozpouštět. To je důvod, proč kuželnatky, které se dostaly do blízkosti vulkanických výpadů, u Aragonského hradu skončily s dírami v lasturách. Že kalcifikátoři budou zvlášť těžce postižený poklesem pH oceánu, oceánů, naznačili už laboratorní experimenty a výčet zmizelých druhů u Aragonského hradu to potvezuje. V zóně z pH 7,8 tvoří tři čtvrtiny zmizelých druhů právě kalcifikátoři. Mezi nimi jsou téměř všudy přítomní Sivionožec Balanus perforatus, Sávka středomořská Mytilus galloprovincialis a roudnatec pomatoserotos trikueter. Dalšími chvíjícími kalcifikátory je Zejovka šupinata Lima. Lima Celaběžný druh mlže, Monodonta páskovaná, Jujubinus striatus, čokoládově zbarvený mořský plš a další plš Nedovitka písečná, Serbuloribis arenarius. Kalcifikující chaluhy chybí úplně. Podle geologů, kteří pracují v této oblasti, vulkanická činnost u Aragonského hradu chrlí oxytuhličitý při nejmenším několik stovek let, možná déle. Jakýkoliv někýž nebo vylejš, který by, by se dokázal adaptovat na nižší pH, by to v tomto časovém rámci pravděpodobně už udělal. Nechte je v těchto podmínkách přežívat po generace a stejně tam nebudou poznamenal Hall Spencer. Čím níže klesá pH, tím hůře pro kalcifikátory. Hall Spencer zjistil, že přímo z opečných ventilů, kde nahoru, nahoru proudí bubliny CO2 v tlustých pruzích, zcela chybějí. Ve skutečnosti vše, co zůstalo v této oblasti podmořském ekvivalentu neobydlené pouště, je několik málo otužilých druhů domorodých hras, některé druhy invazivních hras, jeden druh genáta, nějaká houba a dva druhy mořských slimáků. V oblasti, kde stoupají bubliny, nenajdete žádné kalcifikující organismy tečka, řekl mi. Víte, že v znečištěném přístavu najdete jen několik málo druhů, které jsou plevelnaté a schopné se vyrovnat s velmi proměnlivými podmínkami. No, když zvednete CO2, je to podobné. Oceány absorbovaly zhruba jednu třetinu CO2, který lidé napumpovali do vzduší. To se blíží omlačujícím 150 miliardám tun. Avšak, tak jako u všech ostatních aspektů antropocénu, nejde jen o rozsah tohoto transferu, ale významná je i jeho rychlost. Užitečné, i když jistě nedokonalé, může být složení vaší krve, když vypijete láev za měsíc nebo za hodinu. Je velký rozdíl, ne, může být, má. užitečné je srovnání e, s alkoholem. Tak jako je velký rozdíl v chemickém složení vaší krve, když vypijete láhev za měsíc nebo za hodinu, je velký rozdíl v chemickém složení moře, když je do něj dodán určitý objem oxidu uhličitého za miliony nebo stovky eh, let. Pro oceány stejně jako pro lidská játra je tento rozdíl důležitý. Kdybychom dodávali CO2 do atmosféry pomalej, vstoupili by do hry geofyzikální procesy jako zvytrávání hornin, které by bránily okyselení. Skutečnost je ale taková, že věci probíhají příliš rychle a tyto pomalu působící síly nestačí držet krok. Jak jednou poznamenala Rich Carsonová, když hovořila o velmi odlišném, ale zároveň podobně hlubokém problému. Čas je podstatou ingrediencí, ale v moderním světě žádný čas není. Skupina věců pod vedením Berbel Henischové z Lamont Doherty Earth Observatory na Kolumbijské univerzitě nedávno proskoumala doklady o proměnách úrovní CO2 v geologické minulosti a došla k závěru, že ačkoliv existovalo několik epizod silného kyselení oceánů, žádná minulá událost není dokonalou paralelou toho, co se děje právě nyní, a to v důsledku bezprecedentní rychlosti současného uvolnění CO2. Ukazuje se, že není tak moc způsobů, jak velmi rychle dostat do vzduší miliardy tun uhlíku. Nejlepším vysvětlením vymírání na konci Permu je masivní vulkanická činnost v dnešní Sibiři. Ale ani tato spekulární událost, která vytvořila formaci nyní známou jako Sibiřské trapy, pravděpodobně neuvolnila každoročně tolik uhlíku jako naše auta, továrny a elektrárny. Spalováním ložisek uhlí a ropy lidé vypouštějí zpět do vzduchu uhlík, který se z něj stahoval po desítky a ve většině případů stovky milionů let. V tomto procesu nejen utváříme geologickou historii v obráceném směru, ale děláme to vražednou rychlostí. Právě míra uvolňování CO2 činí ze současného velkého experimentu něco tak geologicky neobvyklého a zcela pravděpodobně bezprecedentního v historii země. Uvádí Lee Camp, biolog z Pensylvánské státní univerzity. A Andy Ridgwell, tvůrce klimatických modelů z Bristolské univerzity ve speciálním čísle časopisu Oceanography věnovaném acidifikaci. Budeme-li pokračovat touto cestou ještě po nějakou dobu, přesvědčuje tato dvojice věců, je pravděpodobné, že antropocén zanechá odkaz v podobě jedné z nejpozorhodnějších nejlej kataklizmatických událostí v historii naší planety.